Hanni und Nanni geben nicht auf. Na, das ist ja eine schöne Bescherung. Nanni, hör dir an, was hier am schwarzen Brett steht. Ja, was denn? In den nächsten Tagen kommen einige neue Schülerinnen nach Lindenhof. Mhm. Sie haben bisher das Internat Ringmeerschule besucht, das wegen verschiedener Schwierigkeiten geschlossen werden musste. Ach. Ich hoffe, dass ihr die neuen Mitschülerinnen kameradschaftlich aufnehmt und ihnen auf nette Weise helft, sich einzugewöhnen. Mhm. Wie lange sie hierbleiben werden, ist noch unbestimmt. Ich rechne mit vier bis sechs Monaten. Unterschrift Theobald. Oh, Direktorin, liebe Zeit, das hat uns gerade noch gefehlt. Oh, ich hätte es vor die Sprache verschlagen, Zwillinge. Vor Freude <lacht> nehme ich an. Ihr wolltet doch lieber in die Ringmeerschule gehen, so viel ich weiß. Sind nicht die meisten Freundinnen aus eurem frühen Internat dort? Ach, hör bloß auf, Jenny. Du brauchst uns nicht immer wieder vorzuhalten, dass wir damals hm. überhaupt nicht hierher wollten und deshalb alles mies gemacht haben. Das kann man wohl sagen. Aber ja, es hat sich ja zum Glück gegeben, Jenny. Du brauchst die alten Geschichten wirklich nicht immer wieder aufzuwerben. Mir macht es Spaß, Hilda. Oh. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass ich mit den Zwillingen eng befreundet bin. Ach, es schadet so. nichts, wenn man sie an ihre Dummheiten erinnert. Ich <lacht> glaube, du brauchst uns gar nicht daran zu erinnern. An unsere Dummheiten, meine ich. Wahrscheinlich kriegen wir klar und deutlich einen Spiegel vorgehalten, wenn die Ringmeermädchen antanzen. Ich möchte vor allem wissen, welche kommen. Da wirst du nicht lange warten müssen. Ein bisschen Vorfreude hat doch auch was für sich. Na ja. Das war an einem Montag. Schon am Donnerstag darauf brachte der Schulbus mittags elf Mädchen nach Lindenhof. Den angekündigten Zuwachs aus der Ringmeerschule. Hanni und Nanni standen mit Hilda, Jenny und Bobby hinter der Gardine ihres Gemeinschaftsraumes und blickten zum Vorplatz hinaus. Da sind Frenzi und Mary! Ach, was haben was die beiden geht? uns damals oh. zugesetzt, mit ihnen nach Ringmeer zu gehen? Hanni, <lacht> sieh doch! Oh nein! Die haben uns gerade noch gefehlt. Oh, Wer ist das? Was? Seht ihr die drei Mädchen, die in gleichen Mützen und gleichen Schals mit ihren Koffern ins Haus marschieren? Ja. Das ist das Kappenkleeblatt. So werden sie genannt. Und sie hören es auch ganz gern. Gleiche Brüder, gleiche Kappen. Das ist ihr Wahlspruch. Sie unternehmen alles gemeinsam. Und sie sind die größten Angeber, die ihr euch denken könnt. Oh. Ach, Nanni. Wir haben uns schon in Neuburg dauernd mit ihnen gestritten. Das kann man wohl sagen. Kommen die alle in unsere Klasse? Das glaube ich schon, Bobby. In Neuburg waren wir ja auch zusammen. Wieso in Neuburg? Ich denke, die kommen von Ringmeer. Ja, das stimmt. Aber in den ersten Schuljahren waren wir alle zusammen in Neuburg. Das mhm. ist so eine Art Vorschule für Ringmeer. Und weshalb habt ihr euch gestritten? Na, ich sage doch, wegen ihrer Angeberei. Na, wenn euch das damals schon zu viel wurde, dann können wir uns ja auf alle Hand gefasst machen. Oh ja. Ach. Die drei vom Kappenkleblatt waren Ellen Schatz, Millie Fuhrmann und Lore Metz. Sie kamen wie die Schwestern Mary und Frenzi Bortas tatsächlich in die Klasse zu Hanni und Nanni und ihren Freundinnen. Die übrigen sechs Mädchen kamen in die Parallelklasse. Im Speisesaal stürzen sich Frenzi und Mary sofort auf die Sullivan-Zwillinge. – Hey, Hanni und Nanni! – Hallo, ihr beiden! – Ist es nicht zum Schreien, dass wir nun doch zusammen sind? <lacht> – ja, ja, ja, wirklich! <lacht> – Das Wiedersehen mit euch war unser einziger Trost, als wir herfuhren! – Super! – Ihr tut ja gerade so, als kämt ihr in die Verbannung! – Vielleicht macht ihr uns zuerst einmal mit den anderen bekannt! Mhm. Man will ja schließlich wissen, wer einen da einfach anspricht! – Uh, die feine Bildung! Ja, dies hier also ist Jenny Robin. Eine Spottdrossel mit scharfer Zunge. <lacht> nicht ungefährlich. Oh. Und dieses Zilder, unsere Klassensprecherin. Hallo. Aber längst nicht so brav, wie man das bei einem solchen Amt erwarten sollte. <lacht> unsere Cousine Ellie kennt ja. Sie begeistert sich manchmal für komische Personen und schwärmt für sie. Aber sonst ist sie ganz in Ordnung. Also legst du es darauf an, mich vor deinen beiden Freundinnen zu demütigen, Nanny? Fang bloß nicht wieder an. Das ist Roberta Ellis, genannt Bobby. Ein gescheites, aber bodenlos, faules Geschöpf. Dafür hat sie so viele <lacht> dumme Streiche im Kopf wie Sommersprossen auf der Nase. <lacht> <lacht> ihr scheint ja recht kindisch zu sein, wenn ihr euch noch mit Schulstreichen abgibt. <lacht> oh, entschuldigt. Ich wusste nicht, dass die Neuen schon so erwachsen sind. Arme Zwillinge, wahrscheinlich erlebt ihr noch manche Enttäuschung. Etwa durch uns? Wenn Hanni und Nanni sich notgedrungen eurer kindischen Art angepasst haben, dann werden sie froh sein, endlich wieder vernünftigen Umgang zu haben. Mhm. Komm, Mary, wir müssen noch zur Haus, Mutter. Bis später, Zwillinge. Ihr armen Zwillinge, jetzt sehe ich erst, dass ihr hier wirklich in der Verbannung gelebt habt. Hm. Unter Wilden sozusagen. Hör auf! Du ahnst überhaupt nicht, wie grässlich uns zumute ist. Doch, ich ahne es. Und die anderen verstehen es auch. Als ihr hierher kamt, wart ihr gewiss keine Engel. Nein, einfach richtig freche Teufel. Ja, aber ja. was aus diesen beiden geworden ist, das hättet ihr wahrscheinlich nie geschafft. Danke. <lacht> Danke. Aber ihr müsst etwas anderes bedenken. Wir kennen Mary und Franzi schon lange, nicht nur aus dem Internat. Mhm. Unsere Mütter sind Schulfreundinnen. Stellt euch das vor. <lacht> und wir haben schon im Sandkasten zusammengespielt. Dass die beiden eingebildet und albern sind, merken wir ebenso gut wie ihr. Klar. Und trotzdem können wir sie nicht einfach links liegen lassen. Schon unseren Müttern zu lieben. Ja. Wir werden einfach versuchen, sie umzukrempeln. <lacht> okay. Ja, okay. Ja. Da habt ihr euch allerlei vorgenommen. Ich glaube nicht, dass ihr das schafft. Wollen wir wetten? Ja, ja klar. Ja. Und dann müssen wir die Bedingungen genau festlegen. Ja, gut. Also, um was geht es? dass wir Frenzi und Mary zu vernünftigen, normalen Mädchen umerziehen. Mhm. Und wer beurteilt, ob euch das gelungen ist? Ihr selber vielleicht? Wir alle sind die Schiedsrichter. Ja, mhm. gut. Wenn eine von euch zum ersten Mal mit Frenzi oder Mary freundlich redet oder ein Stück mit ihr geht mhm. oder so, dann ist das ein gültiger Beweis, ja? Mhm. Ihr Zwillinge seid kühn. Wir werden uns natürlich hüten, so etwas zu tun. Die Wette werden wir gewinnen. – Abwarten! – Aber um was wetten wir? – Ist doch ganz einfach. Wer verliert, muss 14 Tage lang für die andere Partei die Schuhe putzen. Oh. – <lacht> Im Grunde ist das ungerecht. Wir wetten zu viert. Jenny, Bobby, Ellie und ich. Da müssen die armen Zwillinge zu zweit für uns vier die Schuhe putzen. Im anderen Fall aber teilen wir vier uns das bisschen Arbeit. – Na, da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. – Nicht nötig. Wir schaffen es. Und ihr müsst dann für uns schuften. Genau. Hm. Wir sollten aber einen Zeitpunkt festsetzen, an dem die Wette zu Ende ist. Mhm. Sonst haben die Zwillinge immer wieder die Ausrede, dass sie es irgendwann doch noch schaffen. Fall uns nur schön in den Rücken, Annie. <lacht> also, gebt uns vier Monate. Bis dahin werden wir unsere Wette gewinnen. Sie bezieht sich aber ausschließlich auf Renzi und Mary. Denn mit dem Kappenkleeblatt wollen auch wir nichts zu tun haben. Genau. Top, die Wette gilt. <lacht> und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass wir siegen werden. <lacht> Abwarten! an Frenzy und Mary werdet ihr euch die Zähne ausbeißen. <lacht> <lacht> Die Hausmutter von Lindenhof schlug vor, Mary und Francie Bortas im Zimmer von Hanni und Nanni unterzubringen. Natürlich widersprachen die Zwillinge nicht. Im Schlafraum blieben noch Hilda und Carlotta, das ehemalige Zirkusmädchen. Bobby, Jenny und Ellie wurden ausquartiert und sollten mit dem Kappenkleeblatt in ein Zimmer ziehen. Naserümpfend schauten sich Mary und Francie in ihrer Unterkunft um. Sechst sollen wir schlafen? Oh je. In Ringmeer hatten wir beide ein Zimmer für uns. Genau. Wenn die Zwillinge mit uns zusammen wohnen, das lassen wir uns noch gefallen. Aber zu sechst? Damit müsst ihr euch abfinden. Ja. Wir werden hier in Lindenhof zur Gemeinschaft erzogen. Genau. Mhm. Was du nicht sagst, Carlotta. Bei uns kam es auf den Einzelnen an. Mhm. Schließlich haben unsere Eltern ja die Hoffnung, dass unsere Persönlichkeit respektiert wird. <lacht> Nun bin ich bloß auf unsere drei Persönlichkeiten mit den Kappen gespannt. Ellie ist bereits nebenan, Jenny. Lass uns gleich nachschauen, welche Begeisterung sie dem Kackenkleeblatt entgegenbringt. Also Zwillinge. Viel Spaß noch. Danke. <lacht> Hanni und Nanni tun mir jetzt schon leid. Ja, ja. Schuhe putzen bis zum Abwinken. Hallo. – Hallo, alle miteinander! – Nein, was für eine bezaubernde Handtasche, Ellen! Die hat sich ja ein Vermögen gekostet. <lacht> – So, nun wollen wir uns erst einmal beschnuppern. – Zunächst möchte ich dich mal bitten, deinen Koffer von meinem Bett zu nehmen. Eure Hausmutter hat mir eben dieses Lager hier zugewiesen. <lacht> – Ihr habt wohl alle die gleichen Bettdecken. – Hier gibt es tatsächlich nur eine Art. Einheitlich. Ach, wartet nur, bis unser ganzes Gepäck erst hier ist. Wir bringen unsere eigenen Decken mit. Ich rate euch, lasst sie eingepackt. Und was soll der Schwachsinn? Ja, damit wird jegliche Protzerei vermieden. Es sind ja nicht alle Schülerinnen von Haus aus gleich gut gestellt. Warum sollen einige Mädchen zurückstehen und sich vielleicht schämen? Hä? Na, das kann ja heiter werden. Hier stehen ja bloß zwei Schränke. Wo sind die anderen denn? Willest du dir etwa ein, dass jeder einen für sich alleine hat? – Allerdings. – Da bist du schief gewickelt. Wir bringen unsere Sachen immer zu dritt in einem Schrank unter. – Ach du liebe Zeit, wohin sind wir bloß geraten? – Man hat in unserem Alter doch so viele schöne Sachen, damit man sie öfter wechseln kann. – Genau. – Ich weiß nicht, wohin ich mit all meinen Kleidern soll. – Solch edle Röcke und Blusen werden meist von berühmten Filmstars getragen. Wo habt ihr die nur alle her? Ach, das ist noch längst nicht alles. Zu Hause habe ich noch viele andere tolle Kleider. Fantastisch. Ellie, würdest du bitte mal kurz mitkommen? Worum geht es denn? Das würde ich gern mit dir unter vier Augen besprechen. Das hört sich ja spannend an. Was denn? Ach, Ellie. Ja. Ich meine es wirklich gut mit dir. Lass dir nur nichts von diesen drei Angeberinnen vormachen. Ich weiß, dass du alles Verrückte interessant findest, aber du hast vielleicht gehört, was deine Cousinen erzählten. Diese drei mit ihren Narrenkappen, Ellen, Lore und Millie, waren ihnen früher auch schon zuwider. Verstehe ich gar nicht. Ach, fang du ja nicht auch noch an, ich wäre eine Narrin zu benehmen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Du musst doch auch mal gerecht sein. Die Neuen müssen sich gewaltig umstellen. <lacht> In Ringmeer war man bestimmt viel großzügiger als bei uns im Lindenhof. Deshalb darf man sie doch nicht gleich von vornherein ablehnen. Ach, ich ahnte es doch. Die drei haben dich bereits angesteckt. Wie können wir dich bloß wieder zur Vernunft bringen? Ach, du bist ja nicht ganz bei Trost. Also, wenn hier jemand zur Vernunft gebracht werden muss, dann bist mit Sicherheit du doch. es. Und jetzt belästige mich nicht mehr mit deinen ewigen Vorhaltungen. Ich bin alt genug, um eigene Entscheidungen zu fällen. Und jetzt geh mir bitte aus dem Weg. Am Abend, Hani hatte gerade im Schlafraum das Licht gelöscht, wälzte sich Mary in ihrem Bett unzufrieden hin und her. Oh. Die Matratze ist viel zu hart. Da bekommt man ja Rückenschmerzen. Genau. Im Gegenteil. Harte Matratzen tun der Wirbelsäule gut. Oh. Ihr habt wohl für alles eine Erklärung oder Entschuldigung. Seid ihr so blind und voreingenommen oder kennt ihr nichts Besseres? Vielleicht findet ihr es selber heraus, wenn ihr eine Weile hier seid. Darauf kannst du lange warten. Ich schlage vor, wir beenden dieses unerfreuliche Gespräch. Der Morgen ist klüger als der Abend. Guten Nacht. Schlaft gut. Gute Nacht. Am nächsten Morgen ging die Nörgelei von neuem los. Früh geweckt zu werden, gleich am Morgen Pflichten zu haben, das Bett richten, aufräumen, Schuhe putzen und obendrein in kurzer Zeit zum Frühstück im Speisesaal erscheinen zu müssen, das war Mary und Francie einfach zu viel. Beeilt euch doch, es hat zum Frühstück geleitet. Oh. Oh. Es war dumm, dass wir uns für Lindenhof entschieden haben. Ja, hattet ihr denn die freie Wahl? Nö, nee, unsere Mutter hat uns dazu überredet. Ja. Sie hatte sich nämlich kurz vorher mit eurer Mutter getroffen und einen Brief von euch mitgebracht. Mhm. Ihr beschreibt Lindenhof wie ein Wunderland. Sag mal, ist das euer Ernst? Ja, wir sind sehr gern hier. Und die Mädchen sind auch sehr nett. Ihr solltet wirklich versuchen, mit den anderen gut auszukommen. Mhm. Für uns ist es grässlich, zwischen euch und unseren Freundinnen zu stehen. Bitte, tut euch keinen Zwang an. Ihr kommt schon allein zurecht. Mhm. So endeten ihre Gespräche oft. Die Zwillinge hatten es sich leichter vorgestellt, die Schwestern für Lindenhof zu begeistern. Einmal sagte Hanni niedergeschlagen, »Wenn das so weitergeht, dann übernehme ich das Schuheputzen für die anderen freiwillig. Nein, so schnell geben wir nicht auf. Wir kämpfen bis zur letzten Minute.« Im Erdkundeunterricht bei Frau Roberts kam es am nächsten Morgen zu einer höchst unerfreulichen Auseinandersetzung. Die Ringmeermädchen, allen voran das Kappenkleblatt Millie, Lore und Ellen, stellten sich taub, als die Lehrerin die Schülerinnen aufforderte, ihre Hausaufgaben vorzulegen. Ich äh, wiederhole mich nur ungern. Zeigt mir bitte eure Aufsätze über die wirtschaftliche Entwicklung in der Ukraine. Das war ganz schön <lacht> Nun, was ist? <lacht> Millie, Loro und Ellen, ich rate euch, meine Geduld nicht unnötig auf die Probe zu stellen. So wie es aussieht, Frau Roberts, ja. hat es unser Kappenkleber wohl nicht nötig, sich die Nachmittage mit dem lästigen Schreiben von Aufsätzen <lacht> zu erschweren? Ich verwette meinen Wahlanzug darauf, dass Sie die Hausaufgaben erst gar nicht gemacht haben. Stimmt's oder habe ich recht? Ausnahmsweise hast du uns Schwarze getroffen, Jenny. Wir waren nämlich mit viel wichtigeren Dingen beschäftigt. Was soll das heißen? Wir mussten unsere Kleider bügeln. Ja, die waren nämlich ganz zerknautscht, als wir sie aus den Koffern auspackten. Das werden Sie doch sicherlich verstehen, Frau Roberts. Werden Sie uns dafür nun aus Lindenhof verbannen? Ganz im Gegenteil, Ellen. Ich bin sogar froh darüber, dass ihr das Kleiderthema von selbst anspricht. Lindenhof ist keine Modeschule und deswegen werde ich anordnen, dass sich jede von euch für zwei Kleider entscheidet, die ihr zu festlichen Anlässen während eures Aufenthaltes gern tragen dürft. Die übrigen werden einkassiert und zurück an eure Eltern geschickt. Aber das können sie doch nicht... Mary und Frenzy, eure Aufsätze liegen mir ebenfalls nicht vor. Welche Ausrede habt ihr denn parat? Ich meine, wir... Die beiden haben uns geholfen, unseren Kleiderschrank auf Vordermann zu bringen, Frau Roberts. Schließlich halten wir Ringmeermädchen zusammen. So, so. Für euch, Mary und Francie, gilt selbstverständlich das Gleiche. Wenn ihr eine Schule mit einem Laufsteg für Models verwechselt, seid ihr auf Lindenhof schiefgewickelt. <lacht> Besonders schicke Kleider sind mir bei Mary und Francie nicht aufgefallen, Frau Roberts. Dafür habe ich schließlich ein geschultes Auge. Oh, ja. Ich möchte über dieses unerfreuliche Thema nicht länger diskutieren. Schlagt jetzt bitte eure Erdkundebücher auf Seite 36. Nach einer Woche erschien noch eine neue Mitschülerin auf Lindenhof. Sie hieß Lilo Griesbach. Ein nettes, fröhliches Mädchen mit großen, dunklen Augen und hellblonden, schulterlangen Haaren. Schon nach wenigen Tagen hatte Lilo sich in Lindenhof gut eingelebt und schloss besonders mit den Zwillingen Freundschaft. Mary und Frenzi warfen Lilo verachtende Blicke zu, als sie Hani und Nanni eines Nachmittags in ihrem Zimmer besuchte. – Hallo, Zwillinge! – Hi, hallo! Ja. – Ich dachte, ich schau einfach mal vorbei. – Hallo, Lilo! – Das geht ja fix! – Was bitte? – Eure dicke Freundschaft. – Komm, Mary, wir sind hier überflüssig. – Komische Typen, macht dir nichts draus. – Nett, dass du uns besuchst. Mhm. – Ich wollte eigentlich etwas Wichtiges mit euch besprechen. – Schieß los! Also vor Bobby und Carlotta kannst du ruhig reden. Ja. Sie sind unsere besten Freundinnen. Hilda und Jenny gehören auch dazu. Die beiden haben mir von der ganzen Klasse gleich am besten gefallen. <lacht> Nanu, bist du immer so fix mit deinem Urteil? Ach, reine Übungssache. Mir bleibt schließlich nichts anderes übrig, weil ich ein Zugvogel bin. Hm? Wie meinst du das? Ich lebe bei meiner Mutter. Mein Vater ist acht Monate im Jahr irgendwo auf Tournee. Meine Mutter ist aber fast genauso viel unterwegs. Und da reise ich eben auch in der Welt umher. Und wenn ich nicht sehr schnell in einer neuen Umgebung Freunde fände, ja, wäre ich sehr einsam. Aber jetzt wohnst du doch nicht bei deiner Mutter. Nein, sie hatte einen Unfall und oh. musste zur Kur. Da bleibst du also nur kurze Zeit? Ja, leider. Mir gefällt es hier sehr. Was macht deine Mutter eigentlich? Ah, ihr dürft mich nicht für eine Angeberin halten und verratet es bitte nicht den anderen. Nein. Meine Mutter ist eine berühmte Schauspielerin. Oh. Sie spielt im Theater und in Film und tritt auch im Fernsehen auf. Wow. Oh. <lacht> Und mein Vater ist der Konzertsänger Ernst Griesbach. Den kenne ich! Unsere Mutter hat eine Schallplatte von ihm. Und wer ist deine Mutter? Ja, sie heißt natürlich auch Griesbach. Doch ihr Mädchenname ist Rena Latour. Und unter diesem Namen ist sie bekannt. Klar! Ja. Ich doch, Mensch, ich. Mensch, ist das aufregend! Aber bitte verrate den anderen nichts. Frau Theobald weiß natürlich Bescheid. Und die Lehrerinnen wissen es auch. Ich will aber nicht, dass die anderen Mädchen es erfahren. Okay, das gut. ist mir einmal passiert und dann gab es ein schreckliches Getue. <lacht> Alle wollten plötzlich Autogramme haben. Oh, es war scheußlich. Du wolltest mhm. uns aber noch etwas Wichtiges sagen. Ach, richtig. Vor lauter Geständnis hätte ich es fast vergessen. Also, meine Mutter hat mir beim Abschied Geld gegeben und gesagt, wenn es dir in Lindenhof gefällt und du nett aufgenommen wirst, dann lädst du deine Klasse ganz groß zum Einstand ein. <lacht> ja, und darüber möchte ich mit euch reden. Wo könnten wir feiern? Und wann und wie? Natürlich eine Mitternachtsparty. Ah, ah, toll. Die, die. In unserem Gemeinschaftsraum und am besten gleich Anfang der nächsten Woche. Ist. Dann ist nämlich Vollmond und wir brauchen kein Licht. Ja, ja das ist super. Toll. Toll. Würstchen muss es geben, mhm. die sind schnell warm oh. gemacht und ja. Schnecken <lacht> und Marmorkuchen. Ja. Den hatten wir noch nie und der Bäcker im Ort macht den besser als jeder ich andere. Ja, klar. Aha! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> lädt euch für Montag um Mitternacht zu einer Einstandsparty in unserem Gemeinschaftsraum ein. Diese Nachricht verkündeten die Eingeweihten in den Schlafräumen ihrer Klasse. Großer Jubel. Zumindest bei den echten Lindenhofmädchen. Die fünf aus der Ringmeerschule machten verdutzte Gesichter. Und das Kappenkleeblatt wandte sich fragend an Bobby. Was wird denn auf der Mitternachtsparty geboten, Bobby? Zigaretten? Und Likör? Bei euch piept's wohl. Aha. Habe verstanden. Ihr scheint mir noch recht kindisch zu sein. Ansichtssache, Millie. Auf eure Teilnahme werden wir wohl verzichten müssen. Du hast es erfasst. Wir machen uns nämlich auch einen gemütlichen Abend. Aber keinen für Babys. Und Mary und Francie laden wir dazu ein. Wir werden uns Likö und ein paar Kekse beschaffen. Mhm. Und Zigaretten. Das hört sich sehr gut an. Wir werden auch ohne diese Lindenhof-Mädchen Spaß haben. Darauf kannst du dich verlassen. Am Wochenende hatten die Lindenhof-Mädchen alle Hände voll zu tun. Sie bestellten beim Bäcker zwei große Marmorkuchen, schleppten Limo heran, bestellten 24 Würstchen in der Metzgerei, dazu eine große Schüssel Kartoffelsalat und ein Dutzend Pappteller. Dann wurden die Wecker gestellt. Es brauchte nur noch Mitternacht zu werden. Ah, ah, ah. Auch die Ringmehrmädchen waren eifrig beim Vorbereiten. Für ihr Treffen wählten sie das Zimmer, in dem die Kappenschwestern schliefen. Und dann war es soweit. Punkt Mitternacht schenkte Ellen den fünf Partygästen Likör in die Zahnputzgläser, während Millie mit großer Geste ein Päckchen Zigaretten hervorzog. <lacht> oh. ah. Hier, Milly, schmeckt gut. Und oh, danke, ich rauche erstmal eine. <lacht> Gib mir mal Feuer, Mary. Gern doch. Mm. Köstlich. Mm. Okay. Ist alles okay, Mili? Alles bestens. <lacht> Wollt ihr auch eine? Hier bedient ich euch ruhig. Was mhm. ich gerade wohl die blöden Lippenwege mache. Ich weiß nicht. Ach, bestimmt du benimmst dich wie ein Kleinkind, Frenzy. Äh, ich bin dabei. Wir bestimmt nicht so viel Spaß wie wir. Ja, das glaube ich auch nicht. nicht da, Was ist mit euch? Ja. Wow. Ja. <lacht> ja. Mhm. Dann nehme ich selbstverständlich auch eine. <lacht> Gib mal her. <lacht> <lacht> <lacht> Echt gut. Echt <lacht> <lacht> So, und jetzt gönnen wir uns erstmal noch einen Likör. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Ich Brust. ich Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Brust. Was habt ihr denn plötzlich alle? Ja. Alles. Gibst du mir noch mal was von Im Gemeinschaftsraum war inzwischen das Fest der Lindenhof-Mädchen in vollem Gang. Die Mädchen erzählten Lilo von ihren Streichen, mit denen sie ihre Lehrerinnen geärgert hatten und wurden dabei immer lauter. Niemand hatte darauf geachtet, dass sich draußen im Flur Schritte näherten. Mit einem Mal öffnete sich die Tür. Im Türrahmen stand Mamsell. Sie schien genauso erschrocken zu sein <lacht> wie die Mädchen. Oh. Je m'excuse, Mademoiselle. C'est tout à fait ma faute. J'ai invité ma classe pour fêter mon entrée. Ma chère, mein liebes Kind, du sprichst ja perfekt Französisch. Wo hast du das gelernt? Ich habe mit meiner Mutter längere Zeit in Paris gelebt. Manchmal unterhalten wir uns den ganzen Tag lang Französisch. <lacht> Setzen Sie sich doch. Äh, gern. Äh, merci. Darf ich Ihnen ein Würstchen anbieten? Es ist das Letzte und scheint geradezu auf Sie gewartet zu haben. Oh, vielleicht ein wenig Senf dazu, Mademoiselle? Oh, merci. Oh, mmh, delicieux. C'est vraiment délicieux, madame. Nun plauderte Lilo eifrig weiter mit der Lehrerin. Vom Pariser Theater und von der schönen Stadt an der Seine. Dann kamen sie auf die Königsschlösser zu sprechen und mamsell wurde immer munterer und vergnügter. Die übrigen Mädchen verstanden nur die Hälfte von dem Gespräch, aber sie bekamen großen Respekt vor Lilo, die so gut Französisch konnte. Doch plötzlich warf Mamsel einen überraschten Blick auf ihre Armbanduhr. Oh, Mon Dieu, schon ein Uhr. Oh, ihr schlimmen Mädchen, was soll ich noch machen? Jetzt habe ich eure Mitternachtsparty mitgefeiert. <lacht> Am besten ist es, wir gehen jetzt alle leise zu Bett und vergessen unser fröhliches Fest. Eh? Also, ihr lieben, gute Nacht. <lacht> Lilo, du hast uns gerettet. Mamsel auf einer verbotenen Mitternachtsparty, das ist ein großartiger Witz. Die Mädchen kicherten vor sich hin, während sie die leeren Flaschen und die Pappteller in einem großen Karton verstauten. Dann verschwanden sie in ihre Zimmer. Nur in einem Raum gab es, im wahrsten Sinne des Wortes, dicke Luft. Als Jenny und Bobby ihr Zimmer betraten, schnupperten sie es sofort. Iiii, was für ein Gestank. Hier riecht es ja wie in einer Kneipe. Oh, Erstmal das Fenster öffnen. Bei solch verpesteter Luft kann man doch nicht schlafen. Oh, Mann, lass uns in Ruhe. Mir ist total oh, schlecht. Ja, mir auch. Mary? Franzi, habt ihr etwa geraucht? Mm -hmm. Na, wartet, ihr könnt euch auf was gefasst machen. Mm -hmm. Ihr Ringmehrmädchen habt von Anfang an nur Unfrieden und Ärger gestiftet. Ich wünschte, wir hätten euch nie gesehen. <lacht> Am Morgen saßen die meisten recht verschlafen am Frühstückstisch. Als alle schon aßen und tranken, ging die Tür noch einmal auf. Mary und Frenzi kamen zu spät. Doch wie sahen sie aus? Ihre Gesichter waren fast grau und unter den Augen lagen tiefe Ringe. Du lieber Himmel, seid ihr krank? Lass, es geht schon besser. Was habt ihr denn? Und wo sind die Kappenschwestern? Schwer krank. Das kommt davon, wenn man heimlich Zigaretten raucht. Die Direktorin! Was muss ich da hören? Äh. Mary und Franzi. Ich muss euch wohl nicht extra erklären, dass ihr die Hausordnung aufs Schwerste missachtet habt. Ja. Und auch Ellen, Laura und Millie haben das Ansehen der Schule aufs Übelste beschädigt. Die Hausmutter hat mir soeben gemeldet, dass ihr gemeinsam mit dem Kappenkleeblatt eine nächtliche Feier veranstaltet habt, bei der Zigaretten und Likör im Spiel waren. Aber, aber wir wollen doch vor... eure Ausreden! Auf eure Ausreden kann ich leider keine Rücksicht nehmen. Ihr müsst künftig alles schriftlich nachholen, was euch an Kenntnissen fehlt. Ach, ja, und außerdem dürft ihr Lindenhof in dieser Woche an den freien Nachmittagen nicht mehr verlassen. Ach, bitte, aber, aber also, das glänzt sie doch unglücklich! Also, ich will nichts mehr hören! Ihr beiden geht zur Hausmutter und lasst euch von ihr eine Medizin verabreichen. Ja. Und anschließend legt ihr euch sofort zum Auskurieren ins Bett. Mhm. Habt ihr mich verstanden? Mhm. Na also. Mit hängenden Köpfen verließen Mary und Franzi den Speisesaal. Sie fühlten sich ziemlich unwohl in ihrer Haut. Schließlich wussten sie genau, dass sie sich nicht korrekt verhalten hatten. Die Kappenschwestern dagegen saßen auf dem hohen Ross, sobald die Übelkeit vorüber war. Sie stellten sich stocktaub, sobald jemand sie anredete. Und versuchten sich vor den schriftlichen Arbeiten, die Frau Theobald ihnen auferlegt hatte, zu drücken. Deshalb schickte die Direktorin Briefe an die Eltern und alle drei Väter schickten den Töchtern energische Ermahnungen. Die halfen. Zumindest für eine Weile. Ostern war in diesem Jahr recht spät. So blieb weniger Zeit als gewöhnlich bis zu den Sommerferien und vor allem bis zu dem großen Sommerfest. Aus diesem Grund hielt Frau Theobald Mitte Mai in der Aula vor den Mädchen eine Rede. Liebe Mädchen, alle Schülerinnen, die schon länger in Lindenhof sind, wissen von den Ausstellungen in einigen befreundeten Schulen, an denen wir uns stets beteiligt haben. Letztes Jahr mussten sie ausfallen, weil, wie vielleicht einige von euch wissen, in der Bergener Schule plötzlich ein paar Scharlachfälle auftraten. In diesem Jahr sind wir nun dran, die gemeinsame Ausstellung vorzubereiten. Sie soll zu unserem Sommerfest gezeigt werden. Das ist eine Ehre und erfordert sehr viel Arbeit. Das Thema der Ausstellung lautet »Wir basteln fürs Haus«. Zwei Aufgaben haben wir. Erstens, selber viele ausstellungsreife Arbeiten anzufertigen und zweitens, die Ausstellungsräume vorzubereiten. Für beides erbitte ich in den nächsten Tagen eure Vorschläge. Äh, noch etwas, noch etwas zu Punkt 1. Für die beste Arbeit ist jedes Mal einen Wanderpreis verliehen worden. Den hat unsere Schule bei den letzten beiden Ausstellungen ja gewonnen. Ja. Es ist der große Leuchter, der in der Empfangshalle neben dem Kamin steht. Mhm. Gewinnen wir auch diesmal, gehört der Leuchter endgültig unserer Schule. <lacht> also, helft uns, ihn für Lindenhof zu gewinnen. Ich zähle auf euch! Oh, ja. Klar, das schaffen <lacht> wir! Ja, klar! <lacht> In allen Klassen steckten die Mädchen aufgeregt die Köpfe zusammen, jede Klasse hielt lange Beratungen ab. Dann gingen immer drei von ihnen zu einer Schulbesprechung und redeten danach mit Frau Theobald. Die fünf Mädchen aus Ringmeer lächelten spöttisch über den Eifer. Sie gingen überhaupt nicht zu den Besprechungen. Als Hilda, Mary und Frenzi daraufhin ansprach, reagierten sie äußerst schnippisch. Wozu sollen wir zu den Besprechungen mitkommen? Ja, wir wozu? sind doch sicher befreit. Befreit? Es geht um eine gemeinsame Sache. Gemeinsame Sache gewiss, aber für Lindenhof. Wir sind ja bloß geduldete Gäste. Oh. Geduldete Gäste? Das klingt ja fast, als ob ihr euch verletzt fühlt. Ja. Dabei seid ihr es doch, die von uns und von ganz Lindenhof nichts wissen wollen. Aber was ne, heißt, das das heißt denn das? Das nicht? stimmt Nein, das gar nicht. nicht. Nein, das Ach, Blödsinn. Nee. Mary und Franzi protestierten überraschend heftig. Die Zwillinge sahen sich fragend an. Begann das Eis zu schmelzen? Beim Mittagessen saßen Mary und Franzi noch zwischen den Zwillingen. Sie wirkten bedrückt, wie die Schwestern sich nachträglich erinnerten. Danach mussten sie Lindenhof verlassen haben. Hanni und Nanni bemerkten es erst beim Abendessen. Als sie in ihrem Zimmer nachschauten, fehlten ein Koffer, ein paar Kleider und etwas Wäsche. Sie meldeten es sofort Frau Theobald, die die Zwillinge nach einigen besorgten Telefonaten zu einer Privatunterredung zu sich ins Direktionszimmer bat. Äh, komm, setzt euch doch bitte. Ja, danke. Also, ähm, zuerst die gute Nachricht. Ich habe die letzte Stunde nur herumtelefoniert und konnte die Worters Schwestern ausfindig machen. Ach, Gott ja. sei Dank. Die beiden sind mit dem 3 uhr zug in die Stadt gefahren und haben sich in einem Hotel eingemietet. Ja, ich habe hm. bereits mit dem Portier gesprochen. Er schöpfte keinen Verdacht, da Mary und Franzis Eltern häufig in diesem Hotel wohnen. Ich habe mit dem Portier vereinbart, dass ich morgen jemanden schicken werde, der die beiden Ausreiser zurückholt. Und deshalb, Anni und Anni, habe ich euch zu mir gebeten. Ihr hm. kennt Mary und Franzi doch schon länger. Ja. Hm. Ja, wisst ihr denn niemanden, den ich schicken kann? Der sie abholt? Irgendeine Verwandte, der sie besonders vertrauen? Aber ja doch, unsere Mutter. Klar. Sie tut es bestimmt. Und sie kann mit den Zweien gewiss fertig werden. Ja, unsere Mütter sind doch Schulfreundinnen. Und wir kennen uns alle von klein auf. Mhm. Ach, das ist ja wunderbar. Wahrscheinlich ist das die beste Lösung. Ich rufe gleich bei euch zu Hause mal an. Äh, äh, wie war doch noch die Nummer? Musik So kam es, dass Frau Sullivan am nächsten Morgen in die Hauptstadt fuhr und Mary und Frenzi im Hotelzimmer beim Frühstück überraschte. Die beiden wussten nicht, was sie sagen sollten. Aber Frau Sullivan lachte sie an. <lacht> Zum Glück seid ihr gesund und munter. Ihr habt uns einen schönen Schrecken eingejagt. Was war denn eigentlich los? Warum konntet ihr es in Lindenhof nicht mehr aushalten? Ach, Tante Ellen, das ist eine lange Geschichte. Mhm. Wir waren niemals gern dort. Gab es denn einen besonderen Grund? Und ob. Es ist ganz schön unangenehm, wenn man dauernd mit anhören muss, dass die anderen einen möglichst bald loswerden möchten. Genau. Wir sind zwar nicht gern in Lindenhof gewesen, aber dass wir immer mit den idiotischen Kappenschwestern in einen Topf geworfen wurden, das hat uns von Anfang an gekränkt. Mit denen haben wir uns noch nie vertragen. Mhm. Und wir mochten sie genauso wenig wie Hanni und Nanni. Mhm. In Lindenhof aber waren wir mit ihnen zusammen immer bloß die grässlichen Mädchen aus Ringmeer. Mhm. Irrt ihr euch da nicht? Bestimmt nicht. Jenny Robin hat uns das klar und deutlich gesagt. Oh. Wir haben es nicht vergessen. Ihr Ringmeermädchen habt von Anfang an nur Unfrieden und Ärger gestiftet. Ich wünschte, wir hätten euch nie gesehen. So sagte sie doch, nicht wahr, Mary? Mm, das stimmt. Das war hart, aber trotzdem. Wenn ausgerechnet Jenny das gesagt hat, dürft ihr es nicht tragisch nehmen. Sie hat ein sehr loses Mundwerk und sagt dann manches, was ihr hinterher leid tut. Von wegen? Wir fahren gleich zurück nach Lindenhof. Niemals. Dort werden sie uns wegen unseres Fortlaufens nur wieder verspotten und auslachen. Unsinn, Frenzi. Ich habe mit Frau Theobald bereits alles besprochen. Sie hat mir fest versprochen, dass niemand im Internat eurer Reise überhaupt nur erwähnen wird. Ihr geht gleich in eure Zimmer und morgen früh in den Esssaal und zum Unterricht, als wäre nichts geschehen. Nicht mal eure Eltern werden etwas erfahren wenn es euch lieber ist. Nun, was ist? Also gut, Tante Ellen. Wir kommen mit. Die Direktorin war eine kluge Frau. Sie schaffte es tatsächlich, dass niemand den Ausflug von Mary und Francie erwähnte. Man begegnete den beiden ganz unbefangen wie sonst auch. Ohne boshafte Bemerkungen, aber auch ohne besondere Freundlichkeit. Nur Hanni und Nanni gaben sich von Neuem große Mühe mit den Schwestern. Und wenn es noch so ausweglos erscheint, Mary und Frenzi umzukrempeln, Nanni, wir geben nicht auf. Na gut. Die Schulsprecherin Irma Mertens stand im großen Saal vor den ausgestellten fertigen Arbeiten. Und demonstrativ verschränkte sie ihre Arme. Oh Kinder, so geht das nicht. Was ihr da gebracht habt, ist zum Teil recht nett, aber mehr auch nicht. Ja, wir wollen doch den Preis gewinnen. Glaubt ihr im Ernst, dass eure niedlichen Untersetzer und Bastmatten dafür reichen? Naja. ja oder diese schlecht genähten Kissen und die einfallslos beklebten Tabletts? Habt ihr keine Fantasie, um euch etwas anderes auszudenken? Und was ist mit den Mädchen aus deiner Klasse, Irma? Warum strengt ihr euch nicht auch ein bisschen an? Ich nehme meine Klasse gar nicht aus. Aber wir haben einfach kein Talent, alle miteinander nicht. Unsere Arbeiten waren immer die schlechtesten von der ganzen Schule. Da müsst ihr halt einspringen. Ihr müsst euch alle anstrengen, Mädchen. Mhm. Sonst dürfen wir den wunderschönen Kronleuchter nicht bealten. Aber wie sollen wir es anfangen, Mademoiselle? Ja. Mhm. Ah, das letzte Mal, das war vor zwei Jahren Da wurden wunderschöne Blumensträuße zusammengestellt mhm. und ganze Festtafeln mit Blumen aufgebaut. Das war wunderübisch. <lacht> und wofür gab es den Preis? Für ein Blumenfenster. Ach ja. Hast mhm. du nicht auch mitgemacht, Gilda? Mhm. Das wissen Sie noch, Mademoiselle? Oh, ich hatte ja wenig dabei zu tun. Aber mein Vater hatte eine Menge Topfblumen aus unserer Gartenerei gestiftet. Mhm. Die durfte ich mir zur Ausstellung bringen. Ja, Die war übrigens in Ringmeer. In Ringmeer? Vor zwei Jahren? Ja, Lindenhof hat damals gewonnen. So, so. Mehr sagte Franzi nicht. Doch ihr und Mary ging von da ab die Ausstellung oft im Kopf herum. Es war am 18. Juni. Die Arbeiten für die große Schulausstellung waren abgeliefert. Hanni und Nanni hatten einen Smyrna-Teppich geknüpft. Sie hofften, dass er Frau Theobald gefiel, denn sie hatten sich sehr viel Mühe gegeben. Die anderen Mädchen hatten Blumentöpfe aller Art beigesteuert, bemalte und solche zum Aufhängen aus Kokosnussschalen oder aus Bastgeflecht. Ja, hübsch. Sehr nett. Naja. Lies die Direktorin beim Begutachten der Bastelarbeiten halbherzig verlauten. Doch bei keinem Stück geriet sie in Begeisterung und die Lehrerinnen, die natürlich auch dabei waren, ebenso wenig. Die Mädchen wurden immer kleinlauter. Tief im Herzen hatten sie noch auf ein Wunder gehofft, was wohl die anderen Schulen zeigten. Spät am Abend saßen Hanni und Nanni mit ihren Freundinnen noch im Gemeinschaftsraum zusammen, als plötzlich die Tür aufging und Mary und Frenzi hereinkamen. Bitte hört einmal. Wir wissen ja, dass ihr uns nicht mögt und wir eigentlich nicht zu euch gehören. Aber vielleicht könnten wir euch dennoch hiermit helfen. Wow, der sieht ja fantastisch aus. Wow, das, was Mary aus dem Seidenpapier gewickelt hatte, war ein wunderschöner Lampenschirm. Auf durchscheinendem Pergament waren gepresste Blumen und Blätter sorgfältig aufgeklebt. Vergissmeinigt, Primeln und Federnelken. Mit sauberen Stichen waren die einzelnen Teile des Schirmes auf ein Drahtgestell genäht. Es war eine Arbeit, die unendlich viel Mühe und Liebe erfordert hatte. Und großes Geschick. Wie? Woher habt ihr das? Ach, wir basteln viel. Mhm. Und hier, wenn wir allein waren, da haben wir eben an dem Lampenschirm gearbeitet. Ja, ach, für unsere Mutter zum Geburtstag. Ihr könnt ihn ausstellen, wenn ihr wollt. Ja. Hilf hey, Pipora! Ja. <lacht> ja! Ihr seid unsere rettenden Engel. Haben <lacht> haben halt noch nicht. Die Prüfungskommission wird entscheiden. Ach was? Ihr meint doch was ganz anderes. Unsere Wette. Oder wart ihr vielleicht eben gerade nicht nett zu Mary und Frenzy? Ja, Jenny besonders. Aha. Also, jetzt putzt mal unsere Schuhe recht schön, in die Oh ja! Wir sind im Grunde gerne in Lindenhof. Ja. Und wenn ihr uns in eure Gemeinschaft aufnehmt, dann freuen wir uns mächtig. Klar. Ja, das ist toll. Schön Kinder, und eins garantiere ich euch, den Kronleuchter behalten wir. Hier. Ja! ja. ja. Und dann war der große Tag des Sommerfestes da. In Lindenhof herrschte ein reger Betrieb. Vorführungen im Schwimmbad, Wettschwimmen und Tauchen standen auf dem Programm. Die unteren beiden Klassen hatten fantastische Gymnastikübungen einstudiert. Und die vierte spielte wie eine Gruppe gelernter Jongleure mit bunten Bällen. Doch für den Höhepunkt des Festes sorgte am späten Nachmittag Fräulein Theobald. Sie trat würdevoll an das Rednerpult in der großen Aula. Liebe Mädchen, verehrte Kolleginnen, im Speisesaal, in den wir uns gleich alle begeben werden, wurde ein Buffet errichtet, über das wir uns in wenigen Geistlich. Augenblicken hermachen werden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja deshalb fasse ich mich ja auch kurz. Nachdem die Prüfungskommission ausgiebig und gründlich die selbst gebastelten Kunstobjekte in Augenschein genommen hat, verhehle ich nicht, unsagbar stolz auf unsere Schule zu sein. Den Preis der diesjährigen Wanderausstellung <lacht> gewinnt das Internat Lindenhof für den Lampenschirm aus Pergament mit aufgeklebten Blumen. <lacht> ja, der Wanderpreis, der nun zum dritten Mal an Lindenhof fällt. Der riesige Kronleuchter in der Empfangshalle bleibt künftig also hier. Und deshalb sage ich mit Leib und Seele herzlichen Glückwunsch! Ja, ja, ja yeah. ja, und nun wünsche ich allen Beteiligten einen ja, herzhaften Appetit! Ja, <strahl> <hör> Eine Woche später waren die Umbauarbeiten auf der Ringmeerschule abgeschlossen. Die Verabschiedung des Kappenkleblers von den Lindenhofmädchen lief, wie es nicht anders zu erwarten war, sang und klanglos über die Bühne. Lore, Millie und Ellen waren bereits in den wartenden Bus gestiegen, als Mary und Franzi erleichtert auf Hanni und Nanni zugingen und die Zwillinge zum Abschied freundschaftlich in die Arme schlossen. Mm-hmm. <laughs> Wie hätten wir gedacht, dass wir unsere Vorurteile dem Lindenhof und vor allem euren Mitschülerinnen und Lehrerinnen gegenüber ändern würden? Ihr habt uns die Augen geöffnet mhm. und dafür müssen wir uns bei euch bedanken. Ja. ja, ja, durch Fehler wird man klug. Darum ist einer nie genug. <lacht> ihr beiden tragt das Herz am rechten Fleck. Und falls es auf Ringen mehr mal wieder durch die Decke regnen sollte, seid ihr auf Lindenhof herzlich willkommen. Mhm. Danke. Ich bin mir sicher, dass wir hier noch viel Spaß haben werden. Bestimmt. Und ich kann es jetzt schon kaum erwarten, nach den Ferien hierher zurückzukehren. <lacht> Thank <laughs> you.